Okej, hej och välkommen till avsnitt 44 av Abiton Ernest. Det här är Niko, tillsammans med Danne. Ja. Och fannan. Ja, visst. Allt bra med dem? Mm. Ja, då. Ja, vad bra. Då går vi in på vad istället för att dra ut på allt. Fannan, vad har du gjort? Jo, jag har ju som fastnat i det här Walking Dead-mobilspelet lite grann. <laughs> ja, jag har uppgraderat så att mina gubbar är nu level 7, level 6 eller 7 eller något sånt där Och springer ut på uppdrag och allt möjligt konstigt så fort jag har en rast eller någonting sånt där på jobbet Så att, ja, eh, kanske har blivit lite mycket tid med det okay. eh, Sen har jag försökt att spela lite Skyrim sen sist eh, Inte jättemycket men mm. jag springer runt där ute i världen och kikar och försöker hitta lite grottor och allt möjligt. Jävlar vad svåra vissa grottor kan vara ibland. Då. Mm. Det är typ så här, in i hallen, eller vad man ska kalla det för, bara, oh uh oh Jag backar ut direkt bara, mm. backar tyst och långsamt. Men speciellt när det, det är mycket magiker om man inte har liksom de rätta skyddena. Liksom, ja, men exakt, exakt. Man får typ så här ett slag så bara, oj då, jag är jättelåg. Mm. Mm. Eller i början när man bara, man går in, möter ett istroll och bara, Ups, äh, jag ska vända mig och hoppa <laughs> ja. gå ut och så står <laughs> en annan där man bara. Hej. <laughs> Helt <Precis kört>. så. <laughs> eller i, Sen eller i ju... när man går upp på berget första gången. Ja, första jag bara hoppar jag såhär, ner på åh, den bara, kul, <laughs> då du bara springer. Men vad då? Du menar att alla möter den? Ja, ja det är klassiskt. Okay, ja, men vad skönt. då då jag då kände, jag kände mig så jävla värdelös första runden jag spelade det här. <laughs> men då ska Möte man då man bara typ springa och... förbi. Mm. Ja, nej. Fan, jag eller jag, eller jag, göra tyckte... som jag, sitter och skjuta pilbågar på han tills han är död. Mm. Det är min teknik också. <laughs> <laughs> och den funkar ju faktiskt, faktiskt. om man är lite smidig. Oh, så ja. går ju. Man får ju en av sina första vad heter det hjälpredare där som kan följa mm. en. Followers. Mm. Henna offrar jag till det trollet så jag kunde ah. stå och skjuta eld på han i bakgrunden. Smart, det var faktiskt riktigt smart. Men nu den här vändan, mm. när jag körde Redguard och allt allt verkligen siktat på att tå tåla så mycket stryk som möjligt. Då gick det faktiskt att slå på den saken. Mm. Faktiskt ändå. Alltså inte så här, jag, vet, jag minns första gången. Då, då dog jag ju typ så här så fort han tittade på mig. Men den här gången gick det ändå typ så här att låta han springa förbi mig. Och slå ja. på min kompanjon så jag typ kunde så här backstabba honom istället med yxan typ. Mm. För det sist var det precis som du sa Danne, där Typ man offrar så här 400 pilar eller något. Yep. Man köper oh, så många, på, på man, man köper, man köper många Iron Arrows ah, Som kostar kostat exakt. här två, två mynt per pil Så bara, du ska skjuta ner den <laughs> <laughs> ja. eh, utöver det då Så har jag kört lite Overwatch På mm. deras beta mm. Mm. Vad tycker du? Jag tycker att det är stört kul mm. eh, det, det tar tillbaka mig till mitt vov, Min vovspelad tid På något vis Mm -hmm. Fast jag behöver inte lägga ner någon tid. Alltså, det, det ger mig den här roliga känslan att spela och bara in och köta och ösa en stund. Mm. Och så kan man liksom bara släppa det. Så Jag, jag, jag tycker det är jätte, bra. Verkligen. Men nu funkar det, jag har inte hunnit testa den. Så det är det liksom alla matcher exakt likadana. Nej. Eller finns det finns olika väljan. Eh, det finns. Jag har kört någon slags. Jag vet. Jag har tyvärr inte satt mig in så mycket i själva. Eh, dynamiken i själva spelet, alltså hur eh, matchmakingen och allt det här funkar. För jag har typ bara gått in och tryckt på play bara. Mm. Och så sen rullar det på på något vis. Det är typ random nästan. Okej. Okay. För jag har gått in och så tryckt på play och köra så här ja men hitta en quick match. Och så liksom när den matchen är slut, då fortsätter den söka på samma lag som jag är i och söker den liksom vidare för ett nytt snabbspel. Mm. Sen om det blir en liten annan... Eh, vad säger man? Spelstil Eller en, spel, eller en, mm, en annan mm. grej liksom Så då kör man på det bara På det istället okay. Så de jag har provat än så länge Är typ eh, de här Åh, oh, oh, det här borde jag kom, eller Kollat upp eh, När man ska försvara eller förflytta En sak från en plats till en annan mm. Mm. Cargo, ja, ah, precis, Typ cargo Ja, precis precis ja Den, En sån eh, har jag spelat Sen är det typ så här eh, Spring in och ta de här platserna Såhär, okay. ta över plats A, ta över plats B mm, mm. Håll dem i King 30 sekunder himlaktigt. Typ så, ah. typ så eh, Och sen Defend, defend the point ah. Ja, precis, ah. precis Och sen typ bara fullt ut Kötta Ja, ah, mm. typ deathmatchen ah, e Exakt, ah, exakt ja. Det var det jag var lite orolig, jag har typ sett När man ja, typ när man har cargo Och så här capture point, mm, jag bara mm. åh, hoppas det finns Deathmatch, jag vill, om man bara vill ut och slakta Mm. Men så vitt jag, alltså. jag kan komma ihåg i alla fall Så finns det absolut bara ut och Ös hur mycket man vill liksom mm. ja, Och sen det känner det ju Väldigt mycket Alltså det, alla, det kanske bara är för att det är precis i början mm. Och det var i betan Och sådär men det var ju mycket Fokus på att bara ha ihjäl Varandra också <laughs> Alltså det var ju inte jättemycket de här spelmomenten Man siktade på eller nej, nej. Men ja jag, jag tyckte det var jättekul för att jag det kändes som det var enkelt att lära sig, enkelt att förstå och sen är det, i, alltså, det är för alla på något vis. Man kan vara jätteseriös och jätteduktig och verkligen tajma allting in i minsta detalj och du kan bara gå in och ta en karaktär som öser. Mm, mm. För, för det finns liksom verkligen någonting för alla, tycker jag i alla fall. För mm. jag hoppar runt och provar alla möjliga karaktärer. För du får ju byta under spelet också om du vill. Jaha, ja, cool. om, du, om du säger att du säger ja, ah, men eh, jag går ut och så kör jag en eh, supportkaraktär eller vad som helst. Mm. Du, du springer runt med en kulspruta säger vi till exempel. Och så dör du. Och så säger nej, det här var inte riktigt min grej. Då är det bara in, byt karaktär, ut igen och så ös på bara. Så att man kan, man, det, det går verkligen att hitta sin spelstil på något vis. Har du hittat någon favorit då? Ja, jag har hittat några favoriter, det har jag gjort eh, Nu, bara för att du frågar så kommer jag inte ihåg vad han heter men det är en robot ah. som kan, för, som kan eh, förvandla sig till eh, ett eh, torn Bastion Ja, mm. ah, så heter han, precis Han kan bli han en han tank ju... också va? Ja, ah, precis, han kan bli en minitank, det är hans specialare ah. då, då blir han en liten då, då blir han ju typ sitt det här lilla eh, tornet eller kulsprutan, fast han kan köra Ja, precis. Det är typ skillnaden. <laughs> mm. Så, och, och han gör lite mer skada för de exploderar, typ de skotten. Men äh, ja, det är alltså samma, samma stil i alla fall. Mm. Och äh, den karaktären tycker jag är riktigt, riktigt skön. Men nu är det spel? Är det liksom organiserat kaos? Att alla ja. liksom hoppar runt och sånt? Eller är det, försöker folk vara lite taktiska att gå längs kanter och sånt? Eller är det att det flyger karaktärer överallt och det är bara passar sig? Nej, alltså, men eftersom att alla har många olika specialgrejer också. För du har ju ditt vapen som kan vara lite, lite olika typer, om man säger, av, av vapen. Mm. Eh, sen har du ju din typ din specialattack, eller din eh, andra attack, om man säger. Mm. Och det kan ju vara lite vad som. Vissa karaktärer hoppar sjukt högt. Vissa kastar typ kan använda... Eh, Typ så här, Indiana Jones, så kasta ut en piska och dra sig dit och typ sådana saker. Mm. Så att det går ju att göra det på väldigt alltså det går att göra det som väldigt organiserat kaos också. Uh -huh. mm. Så det märks ganska snabbt om det är organiserat eller inte, eller folk som faktiskt har provat sig fram till karaktären de har. För då brukar det vara kaos. Men det brukar rulla åt ett håll om ni förstår vad jag uh -huh. menar. Nej, för det är det liksom, när man sitter och kollar För vissa kan ju springa på väggar Vissa kan ju mm, flyga mm, och sånt där ja, Och det precis. känns som att ja, Du kommer aldrig liksom få en lugn stund Utan det kommer alltid vara liksom död, död, död, död och ja. Runt omkring, det finns alltid en sån här Andningspunkt som när man spelar CS Att mm, ja, men, jag tar några sekunder sätter mig bakom liksom, den här lådan mm, eller låt, mm, För mm. jag vet att det kommer ingen direkt runt hörnet Eller jag vet vart de kommer ifrån här ju det här, det här verkar ju liksom, ja, Jag vet att de kan komma runt det hörnet Ja, oh, men sen kan du komma uppifrån och kan mm, komma liksom mm. överallt. Absolut, men det finns, andningspauserna finns också skulle jag säga. För att det är ändå så att i de flesta eh, banorna så har du dina spawnpoints och där spawnar du så fort du har dött. Mm. Mm. Och då är det ändå oftast så är det en liten stunds springtur för att ta dig tillbaka. Ah, okay. Alltså typ 10-15 sekunder max. Mm. Och jag menar då hinner du ändå andas ut ibland. Men det jag tycker är, det jag tyckte var som absolut bäst med det när jag började spela nu så var det ju det att du ändå, du, du dör inte så jävla fort. Okay. Du kan du får ändå möjligheten att typ så här gå ut, bli skjuten och så bara, oh jävlar, nu måste jag tänka efter vad jag ska göra typ. <laughs> uh. Och så kanske någon kommer och hilar upp en och så får man liksom börja köra lite mer taktiskt ändå. Alltså jag gillar det för det är inte liksom det här en pixel syns runt ett hörn och du är död. Uh utom det, det är faktiskt, alla får chansen att faktiskt få spela och faktiskt ha skjuta någon mot sådana laget också dessutom. Nej mm. ja, men intressant, det ska bli kul att testa. Ja verkligen, verkligen. Och jag tror, jag tror att det blir något köp från min sida. För jag har ju faktiskt bara betan tack vare dig Nico. Mm. Så, och den är ju slut nu dessutom. Ja stängda betan, nu kommer snart en öppen beta också. 13 mm, mm. och då är det lär det väl bli ännu mer folk för då är det ju öppet mm. för alla att testa exakt, exakt så ni synsliga och framöver. inte skaffat spelet mm. gå och ta ner det som sagt, det är en öppen beta för alla så ja, se det som ett demo gå in och mm, testa mm. ja, ja men precis, och det är, och det, är det absolut värt ni, ni, jag tror tyvärr att det, det är väldigt många som kommer fastna för det tror jag mm. ja men det är bra mm. är det allt du har hittat på? ja, jag jag måste ju bara få säga att jag har fått kollat på Game of Thrones och eh, lyssnat på Hello from the Magic Tavern. Ja, Vilket avsnitt är du på? Uh, oj, vad är jag på? Jag är typ 55 eller något sånt där. Åh oh shit, du har du gått förbi mig. Jag har bara kommit upp till avsnitt 50 igen. Ja, då <laughs> Men nej, jag, vill, jag vill bara, jag måste få nämna det för att jag vill liksom pusha på det lite. att Fler borde lyssna på det för jag, det är bra. Mm. Annars är jag klar faktiskt. Då Danne då? Har du gjort något kul? Blivit en hel del FIFA. Vi har även testat nya, eller nya. även gått in på Borderlands 2 lite grann. Eh, kört första mm. timmen ungefär. Okay. Eh, och redan efter första timmen så märker jag att det är bra och mycket roligare än Borderlands 1. Naja. Ja. <laughs> så att, eh, det kommer jag nog köra på mer under veckan nu som kommer. Nice. Eh, annars har det väl blivit lite mera på eh, Saints Row. Jag lite längre. Jag är väl uppe på 30-40% av spelet i alla fall ska jag tro. Nej. Det, var, det, var, det var längre än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Mm. Ja, och jag har spelat eh, för det senaste det senaste. Va? <coughs> eh, ja. ja, precis. Jag har inte spelat alla de här expansionerna som kommer. Ah, det kan vara nej, superhjältar och sånt. Mm. Men grundspelet, jag tyckte det var bra. Ett bra jo, ett absolut. Bra absolut. Grundspel. Det, är, det, är, det är ett riktigt underhållande spel. Det är det. Helt klart. Eh, annars har det inte blivit så mycket mer faktiskt. Eh, nej. nej? Nej. och jag har inte gjort allt för mycket. Eh, jag, tänkte, jag pratade ju förra veckan om att jag skulle fira eh, internationella stavårsdagen och det gjorde jag genom att gå och bli singel. Ja. <laughs> Ser se, se, jag... se, se du så här? Mer nördiga brudar till dig? Mm. Nu är det bara, ut och kötta. Va? Va? Va? Uh, ut och köttat. <laughs> äh, jag var ju lite oh. nere nu tidigare där ja, i början av veckan. där, uh, Så det blev inte jättemycket spel. Men jag har spelat nästan igenom hela Ratchet Clank i alla fall. Mm. Oj. Fortfarande är det riktigt roligt. Men de här sköna storydelarna som var mycket i början, de försvinner ganska snabbt och det blir mest bara... Ja, klassiskt tv-spel, du ska göra samma saker om och om igen, få nya vapen uppgraderade det är fortfarande roligt men storyn jag håller inte riktigt på samma nivå som du gjorde i början måste jag säga eh, men sen började jag kolla eh, eftersom jag kände att jag inte orkade göra någonting annat True Detective Åh mm. oh, fy satan, vilken bra serie <här> jag, har, du, har du inte tittat på den tidigare? Nej, jag har aldrig sett den tidigare jag har bara mm. hört bra ah. saker om den mm. Och nu har jag sett, jag har sista avsnittet på säsong ett kvar mm. och jag har, varit helt, jag har varit suttit och sträck, liksom kollat, liksom eh, igår fick jag tvinga mig själv att gå och lägga mig var det var klockan halv tolv. Jag bara, jag oh, men det är så spännande. Nej, jag måste. Ja. Eh, så det, det är typ att de två grejerna jag har gjort. Så har jag inte riktigt pallat. Jag åkte ut till gräs och drack lite bira och som är redfull och försöker komma fram till vem man är här i livet. Och nu har jag gjort det så... Alla brudar kan ha av i till. A bit no <laughs> det, kan... det är bra, Nico. Kör. Kör Sälj bara. Kör. Ska jag ska ju ta upp veckans fråga och jag ser mig själv som en tank när det gäller... Ja, <laughs> <laughs> <här> just det. Går på den direkt. <laughs> Nej, men som nu... Nu har jag egentligen fått... Anshadet 4 kom i postlådan. Ja. Så jag kommer tyvärr inte se några andra här under veckan Men kanske nästa vecka syns vi igen <laughs> Okej okay. Vi hoppar in äh. i nyheter <laughs> Ja vi <laughs> gör väl det <laughs> Vilket hopp Imorgon onsdag är det så äntligen dags. Då släpps nämligen den första trailen till Assassin's Creed filmen. Alltså imorgon menas igår för er som lyssnar. Eh, Nico och vad tycker ni? Än så länge har ni några förväntningar på filmen? Jag såg bilderna för trailern skulle släppas imorgon. Eller, ja, imorgon. Jo, imorgon precis. Mm. Bilderna, det ser ju ut alltså, som spelet. Mm. Men jag har också hört lite insidergrejer att det, filmen skulle ha ha gjort sjukt bra. Just mm. fighting-scenen och allting. Så. Det här kan bli en av de liksom spelfilmer som alla andra måste mäta sig med för att de ska tydligen ha gjort ett jäkligt bra jobb vad jag har hört. Mm. Ja. Så jag hoppas verkligen det. Och det ska bli intressant att se trailen för jag hängde, jag var helt fast i Assassin's Creed fram till ja, vad Ja första och alla de här från andra. Sen tappade jag lite eftersom det kom väldigt mycket med från andra spelet där mm. försökte komma tillbaka men Assassin's Creed har haft problem att de försöker med en ny story som är mjäkig och det är alltid samma gameplay. Det är aldrig någonting nytt. Mm. Men som film tror jag kan bli riktigt häftigt. Det är en skön setting så jag tror det passar nästan Bättre som en film än som spel tills de har hittat ett nytt koncept med Assassin's Creed helt enkelt. Mm. Färna? Kan inte, med ja, alltså ja, jag har inte så mycket att säga om, om det faktiskt. Du har inte ja. spelat spelen heller, eller? Nej, nej. Okej, då sa jag. Jag har ju hört också att den ska bli PG-13. Mm, uh, det, det, men... det är ju det som man är lite rädd över. Ja, att den kan bli lite mjäkig. Ja, det är ju inget blod eller något sånt där och det har ju varit lite av Essence Creed-grej att de här häftiga avsluten man gör. Ja, precis. Så vi får se hur den blir där på så sätt. Precis. Det kan ju ja. bli väldigt svårt med PG-13. Mm. Mm. Eller för det är inte det som är själva... Som sagt, jag har bara provat spelen lite där och här och var. Men är det inte de som är typ det häftiga i spelet, eller? Jo, precis. Jo, man tar en ja. annans vapen och sticker in det i magen. det ja, är äh, Ganska äh, grovt liksom. Det är ju väldigt ja. sådär. där. Mm. Huh. Uh, Jaja, det är bara hålla tummarna och se vad de gör med det mm, precis. Jag hade, hade jättegärna velat se sett en, en Rated R ja, Fast, ja. Eh, fast då, då hade de ju tappat Jättemycket publik samtidigt så. Mm -hmm. Jo. Uh, nej. Uh, vi, vi får se när, när, när uh, Trailern släpps och allting Jag hoppas att det inte blir sådana trailer där de avslöjar allting Direkt nej, precis. <laughs> America style oh. Men uh, Vi får vänta och se Ja oh, exakt Microsoft och Turn 10 Studios har släppt ett nytt paket med bilar till Forza Motorsport 6. Den här gången är det ett samarbete med Hot Wheels som innehåller sju bilmodeller som till exempel Hot Wheels Boneshaker och Ford Hot Wheels Mustang. Färna, du är ju bil bilnörden här. Har du kört uh, Forza 6? Nej, det har jag faktiskt inte gjort mm. faktiskt. Jag, jag, skulle, skulle, jag skulle vilja göra, men jag har inte gjort det än så att jag, det, säger nog inte så mycket om det. Jag vågar inte säga så mycket heller om det. om jag, får massa, jag kan få massa skit för om jag uttalar mig om det, då skulle jag inte känna. Så att, eh, ja, nej, det in, inte utan att ha provat det, i alla fall. Mm, nej, ja, då så. Och jag antar att inte, eller Färna, Nico inte eller har någonting att säga till om här. Nej, nej, det är visst leksaksbilar. Jag vet inte riktigt hur det ska passa in i Forsen Motorsport, liksom med banorna och sånt, där, som de är så sjukt grafiskt grafiska man helt plötsligt med mm. leksaksbilar, men ja, eller Vissa hur? kanske få kul med det. Ja, det jag inte att ja, fattar heller. Alltså, vad då är det det, det är alltså designade leksaksbilar de ska köra med ja. eller? jag kollade bilder på det, och det är liksom, Bilarna är liksom normal storlek men de ser ut som ja. leksaksbilar liksom. Men oj. I, alltså, jag har missat de här bilderna helt men alltså, det låter ju inte jättebra. Jag alltså, som sagt, jag, är, jag har inte sett någon trailer eller något när de kör med det, utan jag har bara sett bilder och ja. jag tyckte ja. det såg lite löjligt ut men Ja, jag vet inte. Och som ja, sagt, audit. jag är ingen bilfantast, så jag bryr mig inte riktigt. Vi, vi får se om jag kör Forza någon gång, så får vi se om jag kanske hittar de där bilarna och får se vad jag tycker om dem. Mm. <laughs> så. Precis. Uh, för en tid sedan avsörjade Bethesda Softworks planerna för materialet till Fallout 4. Nu har de släppt en trailer från Far Harbor. Det här är den största till tillytande expansionen till ett spel som Bethesda någonsin har gjort. Och här hittar man nya uppdrag, varor, utrustning, vapen och mycket mer. Far Far Harbor kommer släppas nästa torsdag den 19 maj. Nico, någonting, du kommer kolla närmare på. Jag har ju alla de här jag köpte ju Just så du köpte season pass. Ja, men jag har inte tagit ner förra mm. heller så Nej, okej. Okay. Vi får se, kanske i framtiden, men jag spelade det ganska mycket, startade om, spelade ganska mycket igen, startade om, spelade mm. ganska mycket igen. Sen satt jag mig och höll på i ungefär tio timmar och byggde en gigantisk bas. Så nu kanske jag ska sesta spelet igen då. Ja, faktiskt. Så men som sagt, det är sånt här open world och det har jag lite svårt med, men vi får se, jag kanske tar det upp det igen. Vi får mm. Jag sitter bara på grund av Hot Wheels-grejen där så jag sitter jag och kollar trailern just nu. Och det ser faktiskt ah. riktigt snyggt ut. Jag sa, det passar in. men det passar riktigt bra in. Så att, ja, cool. för de som är intresserade, ah. ta, kolla upp det. Electronic Arts har bekräftat utvecklingen av ett nytt spel i Star Wars-universumet. Det här är ett actionäventyr i tredje person som utvecklas av Respawn Entertainment tillsammans med Stig Asmussen som, som leder det här projektet. Ni kanske känner igen namnet Stig Asmussen. Han har nämligen tidigare jobbat hos bland annat Santa Monica Studios med God of War-serien. Det här är ju någonting jag har väntat på väldigt länge, ett nytt mm -hmm. alltså Star Wars-spel i tredje person. Mm. För det var länge sedan ett sånt släpptes på riktigt. Ett, alltså ett eh. riktigt bra sådant skulle jag säga. Ja, precis. Det, vad heter det som kom in i Force Unleashed? Ja, det var Jag, jag tänker okay. mig på the Knights of the Old Republic. Ja, precis. De var ju, de var ju, de var ju, de var ju riktigt bra. Mm. Force Unleashed var ju ett okej okay spel. Gjordes mm. ganska bra sånt där. Ja, det var, det var mer snyggt än bra. Ja, precis. Men jag ser ju mera ja, nu liksom med God of War och sånt. God of War ish spel, mm. fast med stavar runt om, det kan ju vara riktigt coolt men ja, jag hoppas de går lite ifrån det här First lyst för det var, det var inte riktigt vad man ville ha, jag vill, jag vill upptäcka mer av liksom världen och mm. lite sånt där jag hoppas mer att open de verkligen world gör it, det sådär. ja, lite olika mm. ja, jag hoppas bara att de gör det på ett snyggt sätt helt precis, Färna Någonting In du skulle spela. vilja se? My, bye bye <laughs> Värst för du är negativ idag Ja Jag känner lite det Sådär ja, Nej, nej, nej. nej. nej men det är, Som sagt jag har, inte, jag har inte varit tillräckligt nära För att vilja uttala mig riktigt Faktiskt mm. On to the next då Det var under Sonys presskonferens På Gamescom 2013 som de avslöjade ett nytt spel I Signosis gamla serie Var under utveckling till PS4 nu närmar sig lanseringen av spelet Shadow of the Beast kommer det heta och det släpps till PS4 den 17 maj alltså nästa vecka. Eh, och nu får vi också veta att när utgåvan innehåller en emulering av hela originalspelet som släpptes till Amiga. Eh, oh. Precis. <laughs> precis så. <Okay. laughs> det kan ju vara ganska coolt för som det, det jag, säger, jag, jag känner personligen att man behöver fler emuleringar. Av gamla spel, <laughs> faktiskt Helt ärligt Det är för ja. jag tycker sånt är coolt Att liksom få den där lilla nostalgi känslan tillbaka mm, Absolut Till ja, Jag köpte ju det här spelet För typ ett halvår sedan mm. Och ja Jag köpte det för jag tyckte det så coolt ut Sen fick jag höra att det var ett Gammalt spel som de har gjort om Mm. Så mm. Att, jag tycker det är skitkul att jag kommer få ett till gratis spel Liksom hela emuleringen mm. För att, ja, då kan jag jämföra hur det var då För det har jag aldrig testat jämfört med hur jag tycker spelet var nu så jag Men vad, vad, vad är det för det. spel i grund och botten? Alltså det är typ en sidoskrollande hacken slash mm. Det mm. kommer ja. fiender från håll, olika håll Och så ska du bara slakta dig mm. igenom på blodiga ah, okay. sätt ja. mm. Det finns ingen stor riktigt på det alls, eller? Nej, alltså det som jag tror det står I gamla spelen så är du, du är typ en vanlig människa mm, som mm. blir besatt av en demon och så ska du slakta andra demoner, det är typ det. Ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Här det... vet jag inte riktigt vad det är, men det är, du, är typ, du ser ut som en ja, demonbäst och ska slakta andra demonbästar. Det är liksom ja. det, är det bästa sättet jag kan förklara på. Ja, ja, ja, men absolut. Det, det, jag ville bara veta lite mer vad det var för någonting, mer än ett namn bara. Nej, kolla in mm. det, det ser riktigt coolt ut. Sen får vi se om det är så bra. Men jag har skaffat det så jag kommer ju absolut testa det och se fram emot mm. det. Mm. I höstas fick vi se den senaste trailern ifrån Persona 5 till PS4 och PS3. Vi fick också reda på att spel planerades att släppas i Japan under sommaren i år. Under en livestream om Persona 5 har nu Atlas Games avslöjat ett datum för när spelet kommer att släppas. Det blir den 15 september och då släpps spelet i Japan. Så att eh, Jag har hört mycket bra om det spelet. Ja, jag har hört sjukt mycket bra om den här serien. Mm. Fjärde spelet är det många som säger att det är ett jättebra spel att börja på. Mm. Och det släpptes mm. ju det har ju släppts till, de till PS4 i alla fall och Vitan mm. tror jag. Så här, mm. Persona 4 Gold Edition tror jag det heter. Som ska okay. vara ett riktigt bra spel, även om man inte har testat de andra, skulle det vara en bra in att komma in i serien. Och jag vet att det är sjukt många som väntar nu på femman. Men som mm. sagt, det är bara pratat om Japan än så länge. Men det lär väl komma över hit också. Men när, ja, I och med det att det finns en stor fanbase, ja. Ja, absolut. Men frågan är bara när. Precis. Jag tror att förra samma... spelet tog över ett år för att komma. så vi får se. Mm. Det är samma med den här serien. Det, det är någonting som har gått mig helt förbi. Mm. Vad, vad är det för någonting? Det är typ ett japanskt rpg Okay. Du springer runt, träffar människor, får de att följa dig och sen har inte jag så mycket med koll. Men det är okay. väldigt ja. mycket så här personkemi och sånt. Man ska mm. träffa mm. intressant folk och prata och diskutera och få dem att följa en och sånt. Okej, okay. jag som är helt borta på japanska sådana där. Det, det, det, det låter lite. Oj, oh jag kommer bli skjuten, Lite som Final Fantasy i mitt. i, min, i mina öron. Ja, typ. Är men jag det... tror det är mindre slagsmål. Det är ganska mycket slagsmål och sånt i Final Fantasy. Jag tror det är mindre okay. här och ja. mera på just personerna mm. och utvecklingen av alla karaktärer och sånt. Ja, ah, okej. Okay, okay. Men jag har testat spelet så jag är inte helt hundra Men det är det mm. som jag har förstått att mm. när jag har hört på folk prata om spelet. Mm. Ah, okay. Ja, okej. Men det låter ju rätt coolt. Det är häftigt att få en ny. Mm. Jag, ser, jag ser även att de planerar att släppa det i Nordamerika. Mm. Jaha. Något datum är dock ännu inte satt för det. Så att så är det. Eh, Sony har släppt ett mobilspel baserat på Uncharted. Det heter Uncharted, Fortune Hunter och är tillgängligt till iOS och Android. Eh, Android, Android. Eh, Spelet är free to play och innehåller mikrotransaktioner. Om man kopplar det till PlayStation Network kan man låsa upp saker till multiplayer i Uncharted 4, A Thief's End. Kommer oh. du spela det online, någonting, Nico? Ja. Jag tycker jag ja. älskar online multiplayer när jag faktiskt, Eller. den var ju den var riktigt cool. Ja, och jag har spelat de gamla också och tyckte de var skitroliga så ja, spela mm. det här gratisspelet för jag vill göra då, så att jag får lite extra grejer. Mm. Se vad det kan vara för något. Precis, precis. Uh, Team 17 har bekräftat datum för de nya versionerna av Not Hero och Olly Olly 2 till Xbox One. Ollie Ollie 2 XL Edition kommer innehålla ett nytt spelläge i form av Free Skate Mode där man kan öva på att sätta tricks på fem, ny, fem nya olika banor. Här finns också fem nya världar, 50 nya amatör- och pro-banor, 250 nya utmaningar samt split-screen för lokal multiplayer. Not a Hero Super Snazzy Edition, bästa namnet någonsin för övrigt. <laughs> <laughs> och i den så hittar vi tre nya banor med fyra unika siduppdrag. Här kommer man också att kunna spela som The Bunny Lord. Båda spelen släpps till, släpps till Xbox One den 24 maj och de kommer kosta ungefär 130 kronor per spel. Det verkar ju skitcoolt. <laughs> Not a hero super snazzy mode plus att man kan spela som The Bunny Lord. Jag blir bara, oh jag blir God. taggad bara av att läsa det liksom. ja, jag vill ju också vara The Bunny Lord. Eller hur? Det låter om... ja, det låter som en lite halvhäftigt namn. Ja, ja, du kanske ja. vill vara Peter I am the Bunny Lord. Vad? You are you are. Jag, jag är, vet you inte om det är bra. Jag you vet är. inte om det är bra grejer egentligen. Nej, ja, jag vet inte. <coughs> a, a, a big fluffy dude with ears big, big Ja jag ears. menar det mm. ja. Och en liten puff på rumpan Aha. Mm. Jag, kan, jag kan nästan se Nico på det viset Och det är inte en fin syn Det är ingen som jag har, har en... på min puff <laughs> Precis <coughs> oh. ja uh, Nu går vi vidare va We went uh. there Windows 10 har varit gratis för nedladdning för alla med Windows 7 eller Windows 8.1 sedan det släpptes. Och som Microsoft sa redan då skulle det gälla, skulle det erbjudet gälla i ett år. Från och med den 29 juli nu i sommar kommer Windows 10 att kosta 119 dollar. Alltså ungefär 1200. Ja, strax under, nej, runt 1100 spänn. Mm. För de som inte uppgraderat sina operativsystem innan det. Datumet. Sen Sedan Windows 10 släpptes har det installerats på mer än 300 miljoner enheter. Ja, sitter ni på 7 eller 8 så jag rekommenderar att skaffa 10 nu när det är gratis. Det är mm. dumt att inte göra det. Och jag tycker det funkar klockrent så do mm. it. Do it. Följ Nikos råden. Do it. Just <laughs> du det <laughs> när, när han äntligen säger att ni ska göra någonting så kan ni väl åtminstone prova. Ja, Men an annars, annars är det bara sågning och gör inte. Bandai Namco har släppt en lanseringstrailer från den nya versionen av Project Cars. Det heter Project Cars Game of the Year Edition och släpps till PS4, Xbox One och PC den här veckan. Den här utgåvan släpps med det material och uppdateringar som släpps till, en, släpps till spelet samt exklusiva saker, står det. Vad de sakerna är, det får ni veta nu. För det är Nürburgring mm. Combine Nordkifet ah. samt två bilar från Pagani Automobili, Sonda Revolution och Huayra BC. Fan, du var sugen på det här eller? Ja, jag sitter och tittar på det nu. Jag, jag var ju tvungen jag var, ju kika, jag var ju tvungen att gå in och kika på trailen som, mm. som vi pratar om och som vi ändå mm. försöker visa upp. Och, alltså, det här spelet, Project Cars. I alla fall den här trailen Är det någonting de kan göra så är det ju uppenbart trailrar i alla fall. För jävlar vad vackert det ser ut att vara. Och jäklar var med bilar. Och... Bara av att titta på den traden så var det så här, ja, men jag måste nog gå in och titta vad det skulle kunna kosta att köpa det här Game mm. of the Year edition ändå. Mm. Och för mig ser det ut att kunna bli 49 37 så jag ska väl överväga det lite grann så får vi se vad det är, om det blir något eller inte. Mm. Så vi får se. Jag kan, kanske till och med har kört lite grann i, till nästa vecka om det är så att, om det är så att jag köper det. Då oh, så. Ja. Eh, vi vet att Electronic Arts och DICE planerar att släppa en ny, ett nytt spel i Battlefield-serien det här året Nu har spelet avslöjats eh, och det avslöjades i torsdags klockan 10 på kvällen släpptes nya trailern Och eh, det tar spelserien tillbaka i tiden och placerar det i första världskriget Så som många fans har velat haft det under många, många, många år det nya spelet heter Battlefield 1 och kommer släppas den 21 oktober till PS4, Xbox One och PC. Tankar? Ja, det har ju märkt. Det har varit väldigt hysteri på nätet. Just <laughs> e det, var den mest gillade YouTube-trailern någonsin. Mm. Oj. Mm. Och det var ju mycket påtryggande just för att det var ju många som inte tyckte om Call of Duty steg att ta det ännu längre ut i rymden. Mm. Så då blev det ju liksom, de här direkt kommer en vecka senare med världens hype med, I men vi ska tillbaka till första världskriget. Mm. Det slog nog hårdare än om vad det hade gjort om inte Call of Duty hade kommit ut med sitt. Mm. Jag, jag tror det hjälpte ganska mycket, men eh, som det ser ut nu så, ja Electronic Arts och Dice kommer nog vara det, tja, ja, vad ska jag säga, Battlefield 1 eller Wanda, mm. kommer nog vara det som säljer bäst när det kommer oh, ja. ut Ja, 21 mm. oktober. Det kan nog vara årets FPS-spel. Det tror jag. Med. Eftersom ja, det är så många som är less på Call of Duty för de vill inte ha det ännu mer futuristiskt. Jag tycker inte riktigt om Betterfield-spelen på hur de är, men det kan vi komma mm. in i ämnet. Så jag ser ju fram emot Call of Duty, men jag tror många av de gamla Call of Duty-fansen kommer gå över till Battlefield. Tror jag med. Mm. Mm. Så det, Vi ser nog lite ändringar här i spelvärlden nu. Det mm. tror jag absolut. På tal om eh, på tal om den mest gillade trailern någonsin så har en 223 595 personer gillat klippet. Mm. Oj. Coolt. Ja mm. mm. visst, verkligen. Sjukt snygg trailer också måste jag mm. säga. Även om Och... inte det är riktigt ett spel som jag tycker om mm. så trailern var ju riktigt bra mm. gjort. Och nästan 23 miljoner har tittat på trailerklippet mm. på Youtube. Mm. Cool. På Battlefields eh, sida. Så att så är det med det. Mm. Mm. För en tid sedan släppte Capcom det nya spelet i Street Fighter-serien. Nu har Capcom uppdaterat försäljningen av sina olika spel och det här är Street Fighter 5 med för första gången. Det har köpts i 1,4 miljoner exemplar. Det här inkluderar den digitala försäljningen till PS4 och PC fram till den 31 mars i år. Capcoms förväntningar på försäljningen av Street Fighter 5 var att spelet skulle nå 2 miljoner exemplar vid det datumet alltså 600 000 mindre och det är inte så jättebra nej kanske ska jag inte ska släppa halvfärdiga spel då nej exakt <här> för för de stora youtube kändisarna börjar spela saker och då kommer det skit och släpper du då ett jävligt eh, Ja, halvfärdigt spel. Det var en underdrift kanske. Nej. Då kommer det du inte i... få sälja särskilt mycket. Nej, det funkar i turneringssammanhang men utanför ja. det ingen har varit nöjd. Nej, Nej. ingen. Precis. Precis. Så att vi behöver inte lägga till så mycket där va? Nej. Nej. Square Nej. Enix kommer att släppa Final Fantasy X eller eh, x och X2 HD Remaster via Steam den här veckan. Samlingen släpps på tjänsten den 12 maj alltså nu i dag när vi släpper det här. Mm. Precis för det tionde idag ja men idag när vi släpper det här så släpps det eh, Och det här är de internationella versionerna Av spelen Nytt för PC-versionen är autosparning Och fem stycken game boosters Och det som nämns i beskrivningen Är high speed och no encounters Final Fantasy X och X2 HD Remaster Innehåller också möjligheten att välja Mellan engelskt eller japanskt tal Det finns ännu inget pris på samling In Ingenting att lägga till där då Nej, nej, det var så. I slutet av februari bekräftade Nintendo och Pokémon Company nya spel i Pokémon-serien. Det heter Pokémon Sun och Moon och är under utveckling till Nintendo 3DS. Nu har Nintendo och Pokémon Company släppt en ny trailer från spelet och också bekräftat ett datum för det. Vi får också se det Pokémon som man startar spelet med och det är Rowlet som är en gräs och flyga. Litten som är eld och Poplio, som är vatten. Eh, pokémon Sun och Moon släpps här i Europa den 23 november. pokémon alltså, Kan de inte göra coola Pokémon längre? <laughs> så ja, alltså, star där, ja. Starters är väl en sak. Alltså, de ser så jävla ut. Jag mm. För mig är det ju första säsongens Pokémon är de riktiga Pokémon och andra säsonger kan jag köpa... Efter det tycker jag de bara släppt mest skit. Och mm. det blir inte bättre med de här. Så man, när man har sett Starters, jag tycker inte de är häftiga för fem öre. Jätte måste jag säga, men ja, de har ju tappat idéer helt enkelt. <här> ja, men du, hur, många, hur många Pokémon ser de uppe i nu? Alltså sammanlagt. Det är väl runt, jag vet inte hur exakt, men det är väl runt eh, ja, över 500 i alla fall. Ja, och sen så ifrågasätter du varför de tappar fantasi. Mm. Det finns ju fan en Pokémon som är en ljuskrona. Ja, ja, det finns de som är svärd och det finns de som är nycklar. 151 ja. första, det är Pokémon. Ja. Sen är det nog Wannabees Alltså, det, det, den, jag kan, det, så den, den jag kan tänka mig, det är ju liten äh, eldkatten. Det är väl den coolaste mm. av de tre som är de nya starters, men... Ja, men vi har ju haft så. typ en eldkatt sen förra. Mm. Eller av typ lejon är väl det. Men jag tycker mm. att de känns så oerhört lika varandra. Det känns som att man bara tar något som redan finns och gör den lite gulligare eller lite bara. Ja, det inte liksom, tillräckligt stora ändringar. Ja, men kolla på Fanns alla det är som... inte en eldhäst i de ja. mm, På nytta. Ja, oh, vad är det som den <laughs> <laughs> <Och utvecklingen> hette? <laughs> Och ni frågar var från Tappar Fantasi. Uh, shit, det, det där var faktiskt lite sjukt, Nico. Att det bara tog omnyttar med Ja, men, precis. Han, Utvecklas till Rapidars ja. v väl Nej, det ska jag inte säga. Också... Rapidars kände jag dock igen. Mm. Det lite jobbigt. Ja. <laughs> ja, då går vi vidare. <laughs> CD Projekt Red kommer att släppa en ny expansion till The Witcher 3 Wild Hunt och det kommer heta Blood and Wine. Det har släppts en trailer för expansionen samt ett datum. Blood and Wine kommer att släppas släppas släppas till The Witcher 3 den 31 maj. Nico, någonting du kommer att skaffa? Ja, jag har ju skaffat Season Pass på det här också. Jag har börjat spela på förra expansionen, inte kommit så speciellt långt. Men det här är ju någonting som jag absolut vill fortsätta i, men det kommer, det kommer ta en stund. Det är ju så mycket andra spel just nu, men Witcher 3 är definitivt någonting jag kommer komma tillbaka till i framtiden. Mm. Då avslutar vi eh, nyhetsblocket med eh, att Bioware nu har meddelat att Mass Effect Andromeda kommer släppas i början av nästa år. Vi får också veta att spelet ska ge spelarna mer frihet. Att vi ska få möta nya fiender och allierade och utforska helt nya världar. Samt att det är det första spelet i Mass Effect-serien som använder Frostbite-motorn. Och ja, spelet kommer att visas upp på årets E3. Någonting jag ser fram emot. Mm. Som fan. Mm. älskar den serien. Mm. Mm. Så var det med det, eller? Ja, jag har eller eller ville du, vill du såga så här se så det också? Så <laughs> Nej, Trailern såg ju cool ut. Men ja. vi måste ta era fluffiga glasögon Kom in i världen, den är inte vacker. <laughs> oj, oj, joj. Den fluffiga världen. Mm. Ni måste ta våra rosa glasögon ta våra våra goggles. Nu kör vi. Det är inte vackert. Det är hårt. Men jag gillade trailern, absolut. Och det ska bli kul att se mer under det. Ja, du. Ja, vi avslutar nyheterna där, va? Då går vi in på ämnet. <skratt> FPS-spel. <skratt> ja! Ja, FPS! <skratt> Har ni några favoriter? Vi kan börja så här. Vad är det för FPS-spel ni dras mest till? Har ni några olika favoriter? Alltså, Quake och Doom-serien har ju alltid lockat. Mm. Även Halo. Ja. Jag måste faktiskt dra till med... Det första jag tänker på ändå som jag dras till och som jag vill spela när jag tänker FPS det är ändå Unreal. Okay. Mm, För ja, den kör du, menar du Ja. FBS ja. mm. Och den är det, det, det är ett spel som jag har lagt ner Väldigt många timmar i förut så att, oh, äh, Ja Ja. Och det är ju en av mina favoriter Så det måste jag ändå ta upp Det var väldigt länge sedan sist Men det är fortfarande det första spelet jag kommer att tänka på Men vad är det som gör de spelen så bra då? Ja du Alltså i mitt fall så tycker jag nog att Unreal var bra, om jag inte kommer ihåg det helt fel, så var det ju bra just för att jag tycker att det var bra. För att det är inte det här snabba, jättehetsiga. I alla fall inte när jag spelade det. Det beror på, på är vilken bana vänner. man är på. Ja, jo, absolut. Det kan vara snabbt och jättehetsigt också. Men det är fortfarande det här som du pratar om, Nico. Att du kan faktiskt tänka en halv sekund innan du tar upp en han och skjuter på någonting. Mm. Det, det, det är inte det här just det här en pixel hit en pixel dit sådana saker. Utan här kan du faktiskt ändå. Du kan springa in i ett rum och så bara Fuck! Hinna, ja, hinna mm. inse att du har gjort fel för att sända. Mm. Såklart. Sen var ju Unreal inom... Tournament också liksom, vissa banor så var du tvungen att liksom, verkligen ha liksom, samarbete på något vis. Mm. För att mm. just klara Absolut. just den banan. Ja visst, visst. Sen istället, hade du istället för det som våpen. det är nu, det är som alla bara springer omkring och skjuter, liksom. Ja, ja, exakt, och exakt. Det bästa. Ja. Och då var det verkligen, alltså, du, du var tvungen att liksom, ja men, ta liksom uppdrag som mm. man hade. Mm. Eh, där var du liksom verkligen tvungen att kanske flankera med en gubbe ja. och gå den vanliga vägen med en för att liksom dra uppmärksamheten åt olika håll. Ja, ja, precis, för att precis. Du av den. Så att eh, det kan jag känna är någonting som jag saknar idag, mm. Mm. som jag tror att Overwatch kanske kommer ta efter. Ja, ja precis. Hoppas jag. Ja, absolut. Men Så vad är, du, är det som gör att, eh, ja, du kan. För, ja, nej, nej, nej. Kör, du, kör du, kör du, kör du. Det ställer frågan, vad är det som får dig att vilja spela FPS istället för third person och sånt där? Oj oj oj. Bra. Jo, fråga, just att jag du säga. inte behöver tänka på din positionering tror jag. Mm. Mer. Jag, jag, jag har aldrig gillat liksom third person riktigt utan jag vill vara i, i first person. Okej. Okay. Mm. Har alltid föredragit det jag, ända sedan egentligen man testade liksom Operation Body Count och Wolfenstein och alla de där när man var liten. Mm. Mm. Liksom Alltså, jag vet inte, third person. Jag får inte samma överblick som jag vill ha. Mm. Nej, jag tycker nej. Det bara jag tycker det bara är störande att jag, liksom måste, jag ser mig själv hela tiden. Utan jag vill bara koncentrera mig på allting annat. Mm. Jag älskar ju third person. Varför? <clears throat> Men det som gör det är att där känner jag att jag, som sagt, jag älskar stories. Men mm. jag tycker en story mm. berättas bättre i en third person. Jag tycker jag får mycket mera. Ja, det fastnar mycket lättare, allt som händer runt om och vad, hur storm berättas på ett annat sätt när jag faktiskt ser karaktärerna runt om. Ungefär som att sitta och titta på en tv-serie. Mm, mm. Det som jag gillar med first person, det är att jag har mera kontroll på vad som händer. Jag kanske inte hänger med lika bra i en story, men jag har mer kontroll på vad som händer runt omkring mig. Ska jag gå och klicka på en knapp, ja, ska jag stå i third person, då kommer jag gå in i dun och bara dun, dun, dun, dun, FPS, då går jag direkt fram, klickar och så går jag vidare. Det är, mm -hmm. man, det, är det. Plus att när man spelar typ gamla Doom och sånt och är i first person jag hatar det, men man hoppar ju till nog jävlar så fort det kommer någonting runt hörnet. För att man är så inne i spelet på ett annat sätt. Sitter mm -hmm. i third person, då ser jag allting runt omkring mig. Sitter i first person, då är det verkligen jag som är där och jag känner mig mycket mer involverad precis mm, och mm. jag känner att eh, jag är inte lika säker. Jag känner mig liksom in, inte utnyttjad, men att jag, liksom, jag har liksom inga skyddsnät mellan mig och spelet. Utan går jag runt ett hörn och det står ett monster där, då är jag fackt och jag vet det. Men att third person, då kan jag liksom vrida liksom kameran så att jag ser där om oh, det är den där, jag kan komma in och göra ett sneak attack. First person, då har jag inte den lyxen utan jag måste gå, snika runt och då, bam, små, så har jag någon framför mig. Eh, mm. Det är det ja, jag gillar med ja. FPS. Det är där, men det är också därför jag inte spelar lika mycket FPS för jag känner att jag klarar inte av det på samma sätt. Eh, mm. ja. Som eh, skräckspelen Outlast som jag började spela. Mm. Jag kommer aldrig klara av att spela igenom ett sådant spel. För jag tycker inte om att inte ha kontroll och i de spelen meningen är att du ska inte ha en kontroll Du ska fly, du ska, göra du ska bara bort därifrån Och jag får nästan panik när jag sitter i liksom first person view mm -hmm. Att jag, jag känner att jag har inte har kontroll på omgivningen runt om mig Utan jag måste sitta hela tiden och vrida mig bara för att Åh oh, nu är det någon bakom mig, nej det var ju inte det Ah men nu är det någon bakom där istället, nej det var ju inte det Och så Går man runt ett hörn och så hör man fotsteg och man bara nej, nej, nej. Och jag orkar inte den stressen som jag får av det. Jag, jag måste faktiskt säga att jag håller ju med dig absolut i det här att jag känner att jag har mycket mer kontroll när jag kör third person. Mm. Och när jag kör FPS så känner jag ändå så här att jag tror att när jag kör FPS och vad som drar mig till de spelen är nog att när jag faktiskt sätter mig ner och spelar då då spelar jag. Mm. Då, är det, då är det, i mitt fall i alla fall, då är det ingen musik i öronen. Det är ingenting sånt. Utom då ska jag vara med i spelet. Mm. Jag, ska ha, jag ska höra precis allt. Det ska vara som om att jag själv är där. Och då blir det mer, alltså verkligen, jag måste fokusera. Mm. När jag kör, alla andra spel jag kör, och jag, och jag måste ändå säga, jag är precis som dig, Nico. Jag tycker bättre om third person. Mm. För jag gillar att ha den här stenkollen på allting. Men när det, finns de liksom, det finns de tillfällen när jag vill gå in och köra stenhårt. Och då är, blir det ju FPS. För det, då känner jag just det här. Att då har jag liksom då... Ja, nej, det blir mer intensivt. Mm. På något vis. När, när jag spelar FPS i alla fall. Och, det, och ibland vi, är det ju det man vill ha. Ja. Så det är därför mm. går jag in och spelar sådana spel då. Mm. Men ni pratar lite om vad, vilka era favoritspel är. är. det de ni helst går till? Eller är det liksom typ changer inom FPS? Vilken är ni tycker är bäst om? Eh, för mig personligen, jag gillar ju de här, precis som ni tog upp lite, de här Quake och Doom och de, de här arena mm -hmm. shooters. Mm -hmm. Där det är ganska tätt inpå. Därför jag gillar Call of Duty också. För det, vad, jag, det, vad jag sa att jag inte gillar Battlefield för är för att jag tycker det känns för stort. Mm, det är för mycket mm. spelare, det är för mycket som händer runt omkring Och jag vill ha Som Call of Duty där det är mycket tätare Och matchen går fortare Kartorna mm. är inte så pass stora Och det är det jag gillar med Arena Shooters också Att det är ett litet och det är hela tiden Det här kaoset eh, Men som man också kan ibland Man får lugna ner sig när matchen är över Men när man är där i då är det kaos nästan hela tiden mm, mm. Det är sånt Jag gillar mest med, med FPS Eftersom mm. Mitt stora, som jag älskar i tv-spel och sånt är story. Jag mm. fattar inte storyn när jag spelar ett FPS. Jag får, det, det, det slår inte på samma sätt. Halo och sånt, jag vet typ vad spelet handlar om. Men jag får inte samma känsla som att om det hade varit i third person. Så är det för mig personligen. Och därför behöver inte jag någon story när jag spelar ett FPS. Och det är därför inte jag spelar FPS för storyn. Utan jag går hellre ut och spelar en multiplayer match. Eller spelar något där jag bara mm. jag ska bara slakta allting. Mm. Mm. Men hur är det för er? Jag, jag, jag är liksom lite både och. Mm. Mm. Alltså, jag, visst, jag uppskattar alltid en bra story. Men det, det hindrar väl inte en förespelning shooter att inte ha en story. liksom. Mm. <skratt> Men oftast är det ju så att first person shooters de kanske just är ganska banala. Mm. Och liksom ger, alltså, ger inte den... Jag vet inte. inte så tillfredsställande många gånger. Just på grund av att det är en brist på story. Jag vet inte vad jag pratar om. Jag bablar. <laughs> Men alltså jag, jag kan uppskatta båda och. Just, just arena shooter för att liksom, det kanske är lite snabbare. Det kanske är lite liksom mer intensivt man har, man har mer koll på så vis mm. men samtidigt kan jag gå över till Borderlands som är typ hur stort som helst och uppskatta liksom stilen på spelet och liksom storyn hur, hur de driver den vidare just i det för det, det, det blir ganska överdrivet, det är det jag gillar med det. Mm. Mm. För att det, just, det det blir tecknat men ändå så är det liksom just i, i tvåan som jag börjar med nu så är lite mer liksom, precis i början så blev det liksom, mer mot skräckhållet ska tänka, mm. så ska jag nästan säga man, mm. man får möta monster mycket tidigare liksom, och, jag vet inte, det, som sagt, borderlands är fruktansvärt överdriven, det är kanske är därför jag älskar den samtidigt mm. men samtidigt vill jag som liksom, kan jag så går jag gärna tillbaka till arena-shootern för att liksom, just det är så simpelt mm. för om Uh, du, du, du, sa någonting om stil, eller du frågade någonting i stil med vilken typ av FPS man dras till. Mm, jag måste nog säga alltså, om jag ska förklara vad jag dras till mest så är det ju de här. Det är ju Unreal, det är Doom, det är Overwatch till exempel. <hör> uh, så jag tror att det är, jag, jag vill ha det här lite... Vi uh, ska jag förklara det då? Uh, alltså det du har nämnt nu, de, det är ju... Liksom det som vi tog upp med Ja. ja. Eh, oh, vad sa jag nu då? <laughs> Just att det är de här snabba spelen, det är mm. Arena shooters liksom. Arena shooters, att ja. det är inte så jättestort men att det hela tiden händer saker. Ja, Absolut, absolut. Men vad jag faktiskt, vad, vad, min insynsvinkel på det hela är ändå att jag gillar det här när man ändå <laughs> När det ändå är lite futuristiskt och det är lite annorlunda vapen och jag gillar liksom hela den comic-delen i det hela. Jag vet inte mm. hur jag ska förklara det riktigt, men jag gillar det här när det är lite övernaturligt på något vis fast ändå inte helt galet. Borderlands! Mm, ja men det ska inte vara börja vara massa <laughs> kanske så här skitavancerade vad heter det? Oh, och skit och det in, inte så utan det ska vara, det ska fortfarande vara du har ett vapen i handen. Uh, du springer ut och skjuter, men sen vad det vapnet gör det kan vara <skratt> vad som helst, bara det är någonting häftigt och då, då <skratt> det är liksom den biten jag fokuserar mest på för att du har ju den gen, eller den klassiska motpolen mot vad jag sitter här och försöker förklara och bablar på om, är ju typ de, ni, de andra ni pratar om CS, uh, Battlefield alla de här, jag gillar inte riktigt dem för att jag tycker att det är lite för verklighetstroget mm jag, jag gillar inte riktigt äh, den biten. Utan jag vill ha lite övernaturligt, lite häftigt, lite, mera, lite mer tecknat. Eller lite mer, ja, hur man nu ska förklara det. Mm, ja, men Jag förstår. med. Och sen, jag har ungefär. Som, alltså, visst, jag bryr mig inte så jättemycket att det ska vara jättehäftiga vapen. Mm, men jag mm. drar mig också åt samma spel som dig. För mm. att jag tycker att Cesar, de är alldeles för tekniska. Exakt. Jag vill gå ut i ett, i ett spel och ha bara kul, bara latcha runt jag vill inte mm, ta det så mm. seriöst. Sätter jag mig i en CS-match, då känns det som att hela det här laget, de förväntar sig verkligen att jag ska veta exakt vad jag gör ja. och gör jag inte det ja, men då kommer jag få hur mycket skit på mig som helst. Medans, sätter jag mig och spelar en Doom-match i multiplayer mm, ja men mm. det flyger lik överallt, ja. det är liksom alla har bara kul, det är inte så här. ja vi förlorar, mm. ja, men vi tar det kanske nästa gång vi får se, vi tar nya vapen och Mm. Man har liksom mycket mera sånt. Mm, mm. Och det är nog mycket därför jag också dras till Arena Shooters. Just att man behöver inte vara så himla taktisk och behöva veta exakt vad man ska göra och veta exakt namn på olika gånger Som många som är CS där bara, att ah, men vi ska gå på banana. Mm. Mm. Vad sa du? Mm. <laughs> ja, men ge mig en kvart så jag får googla upp vad det är för något och där. sånt har jag aldrig fastnat för och jag vet många spelare som vill spela CS med mig och problemet är att jag kommer aldrig lära mig de här namnen och jag kommer klicka efter och jag kommer bara känna mig dum liksom. Mm -hmm. Mm -hmm. men sen är det ju också jag har aldrig tyckt om ett MMO-spel mm. förutom Destiny som är ett FPS-spel. Och jag tror jag gillar det spelet just för att det är en så pass avslappnad värld. Att mm, jag kan mm. spela med andra men jag kan också spela själv. Mm. Och den är ganska stor storyn där är ju... Det finns en story men det är också där antagligen jag som inte fattar det men jag har också hört att det är inte så många som tycker om den. Men mm, jag spelar ändå de delarna för det för någonting framåt och jag vet vilka motståndarna är. Och det får för mig hela tiden vidare att försöka sätta stopp för det här. Men sen är det just att du sitter, går ju bara runt och levlar och kör, försöker hitta nya vapen och sånt. Som jag aldrig skulle palla när jag spelade och testade World of Warcraft och sådana här. Men mm -hmm. det funkade i Destiny. Men det är också Destiny funkar bra för att det är just den här känslan jag gillar med lite precis som du sa det här futuristiskt. Det är kanske lite mer rymd. Det är med lite annan känsla medans eh, vi fick ju det här som släpptes för inte så länge sedan oh, vad heter det då det är The Division som mm. är lite mera verklighetstroget och det tilltalar mig inte alls just för att det känns mycket mera verkligt att eh, det är vanliga vapen och dittan och datan. om man ska spela tillsammans de säger det här är Destiny fast med, med typ med vanliga vapen Mm. Ja, men det är tilltalande mig samma sak. som också som har suttit mig och spelat just de här sorts spel och som jag älskar Halo och Destiny liksom Bondge liksom, det var mycket det som drog också i att jag gillar att ha den här känslan som jag har med Call of Duty nu också med Black Ops 3 eh, springa runt och använda de här vapnen mycket mera jag har det är en enda stor lekstuga jag har framför mig och jag kan göra lite vad jag vill. Och ja. det är därför jag gillar det mycket med First Person Shooter att när jag gör det så har jag ändå kontroll. Mm. Springer jag på en väg, jag har ändå kontroll. Jag vet att det är, liksom, det är himmel, rakt ner jag, så dör jag. Men jag känner att jag har kontroll att kunna landa på nästa kant och sånt. Som ibland när man sitter och kör ett Third Person. Att ibland hoppar man och så bara, nej det kanske tar två, tre försök bara för att jag sätter inte det där exakta hoppet. Eh, alla gånger som man kanske gör när man spelar ett first person. Ja, ja. För det är, det är mycket sånt jag gillar. Och eh, ja, CS det var roligt förut. Nu tycker jag det är för avancerat. Eh, Battlefield och sådana och lite det jag har svårt med Battlefront i Star Wars vissa eh, kartor när man kör Supremacy det är att det är för alldeles för stort och det tycker jag inte om. Mm. Utan jag vill ha de här små liksom blaster finns det i eh, Battlefront. Det är liksom små baner och man träffas och bara skjuter ner varandra. Det är det jag gillar i FPS. Mm. Jag kan hålla med dig. Mm. Faktiskt. Jag har dock en liten fråga till dig, Nico. Jo. Du som sa att eh, du gillade stories med FPS. Nej. Visst var det så? Jag fattar inte stor i FPS. Ja, ah, okej, okay, okej. Jag okay. älskar stories, att det... men jag får inte ut det i FPS. ja ah, ja, det var så mm. du menar, För att vi har ju det här andra spelet också. För du och jag, eller ja, åtminstone jag har ju pratat rätt mycket om Overwatch nu. Mm. Eh, du har ju motståndaren, eller vad man ska kalla det till, det, till Battleborn. Som också kommit relativt nyligen, va? Ja, det släpptes ju ja, förra precis. veckan, va? Mm, exakt. Ja. Eh, du är medveten om att det finns en comic till den, va? Asså. Eller att de har släppt det tillsammans med det, åtminstone. Okay, en, en, en story till hela kriget. Jag har inte spelat spelet än så att jag vet inte riktigt hur den ska förklara det. Mm. Men eh, det finns tre kapitel som man kan gå in och läsa på deras hemsida. Och jag har precis kikat så att jag kan, jag kan läsa den på min telefon dessutom. Så att, eh, jag har tänkt att försöka läsa den inte nästa vecka faktiskt för att se vad, hur, hur man lyckas göra en story och om det går att göra en story på ett sådant spel. Mm. Och därför jag ville jag nämna det bara. Uh, men om vi kollar, liksom, om vi tar några, om jag nämner en, något sorts liksom, spel, eller mm. typ av spel, ska kan vi nämna vad ni föredrar. Om vi säger till exempel en multiplayer, en online multiplayer, vad är det ni drar åt då för sorts FPS? Den var, den var en bra fråga. Um. Jag vet ju att du, Danne, var mycket Halo förut. Ja. Är det likadant i multiplayer eller går uh, det heller till någon annan? Nej, faktiskt inte. Uh, multiplayer vill jag nog ha mindre baner och liksom mm. lite mer åt arena-shootern. Där, det, det, där blir det nog mer bekväm online. Mm. För annars kan det bli väldigt stort och så man typ möter inte ens finare. Här, liksom. mm. uh -huh. <laughs> man måste springa en alldeles för lång sträcka för att vara med i striderna och så vidare. Mm. Så där, det Vad sa du? Da, da, da, där liksom, Drangerman... Va, sorry? Är det att du vill ha liksom... Den här, en ljus vi att du vill kunna se allting, eller ser ut som att Doom är liksom ditt drömspel med väldigt små banor, men att det är mörkt och kaos överallt. Alltså både och, alltså det, ljussättningen spelar inte min roll. Nej. Utan jag vill bara ha ganska små banor så, liksom, det, så att det blir liksom mer intensivt och snabbt, mm. just online. För det är som, annor, annars så kommer det alltid sitta en, en idiot och kämpa i ett hörn liksom. Ja, och bara vänta på sina motståndare och vara var skittråkig och liksom öva upp sin skill på det viset. Nej, tack. Mm. Nej, för jag ser fram emot dum Grejen är att jag känner att för mig känns det nästan att det är för mörkt. Att det kommer göra alltså jag tycker om när det är ljusa banor eller liksom mycket solsken och sånt. Jag tycker det tillför mycket mer för att jag ska vilja spela mycket mer. Det är som nu i Star Wars där man, det finns grotter. Jag tycker inte om att gå ner i grotterna för jag trivs inte där nere med allt mörker och man, jag känner att jag inte har samma kontroll över världen där jag är. Att, ja, men det sitter någon och gömmer sig i ett hörn liksom bara. Och jag känner att jag kan springa igång förbi honom hur många gånger som helst och aldrig se honom. Medan sitter han mm. bakom en buske och det lyser, ja, men det blänker till. Ja, men då reflekterar jag på det och mm. sätter en kula i honom istället. Mm. Mm. Mm. Mm. Så det är mest därför jag frågar Sanobo. Oj, jätte, jätte svårt ju. Nä, är det. Det är jag. Alltså, det, det, samtidigt så. Samtidigt så spelar jag inte så många olika FPS heller. Mm. Jag, jag, jag har ju liksom de, de som jag har en gång tyckt om och spelat och en gång i tiden har spelat och de jag försöker spela idag typ. Mm och, och, och menar Det, det FPSet jag har idag Att spela, det är ju CS Men Jag, jag känner ju lite Som du någon gång har sagt också Nico, att Jag platsar ju inte riktigt in Så varför ens anstränga sig Lite grann mm. Så att det Jag säger pass På den faktiskt <laughs> men, jag, jag känner att jag har tillåtelse Att ja, göra det Då så. Men fantasy och sånt då. Mm. Tycker ni om uh, FPS och sånt i det, eller? Mm. Uh. Ja. Jag vill, jag vill ha mitt FPS så tror jag. Du kör, jag du kör Skyrim, eller. kör du First Person då? Helt enkelt. Jag eh. kör du Third. Nej, just Skyrim kör jag faktiskt Third. Uh. faktiskt. Skyrim kör jag alltid först wow, Alltid. coolt, för det måste vara en helt annan, helt annan spelupplevelse som sagt, det, jag, jag vill ha den där överblicken liksom. Ja, ja. att, att, att liksom, jag, vill bara, jag, jag vill jag vill, inte se mig själv utan jag vill bara se allting annat mm. Mm -hmm. mm. coolt så, mm. så där är jag har olika när jag kör pilbåge mm. då måste jag vara first person i Skyrim för jag, annars känns det som att jag inte har någon kontroll över <laughs> bågen men ja. kör jag en vanlig fighter med liksom mm, tvåhändad mm. yxa och sånt, då kör jag third person. För då känns det som att, ja men, för det är det jag tycker om att spela och då behöver jag inte mm. samma kontroll, för jag kommer ändå bara sitta och hålla in en knapp och låta honom slå på allt som rör sig. Mm. Ja, visst. Men visst. jag har ju inte, jag får sitta och med pilbåg, jag kommer ju aldrig träffa honom jag alltså, kör i third, liksom. <laughs> alltså jag sitter verkligen och försöker komma på varför jag vill spela just Skyrim i third, men... Det, det är nog fasiken bara att det, det är så jävla inpräntat att det ska, sådana spel ska jag spela i third person på något vis. Mm. Men eh, med typ ja, sådana här smyga runt spel och sådana där man ska vara lite assassinaktigt. Mm. Hur är det då? Är det FPS eller third person i föredrar? Ja, där kan du nog mer gå in på third. Uh, lite mer åt Assassin's Creed-hållet. Mm, precis. Uh. För liksom just, just då vill man ju liksom ha just koll runt ett hörn. Och det blir svårt mm. när man är i first person. Mm. Mm. Till exempel så om det är liksom patrullerande vakter eller eller så. Mm. Så vill man ju liksom ha koll på dem samtidigt som man har koll på sin egen positionering. Så ja, där, där går jag nog över mer på third. Mm. Jag är har exakt exakt likadant. För det är just därför jag aldrig har känt suget på Dishonored just för att det är first person och det är väldigt mycket sneak eller typ mm. thief och sånt där att jag kommer inte palla och spela det på det sättet, att då väljer jag helt enkelt att köra Assassin's Creed eller typ Metal Gear Solid att det är mycket smyga, men att jag ser karaktären och ser allt runt omkring mig så att det blir lite mer taktiskt hur jag bygger upp allt, att ja, jag väntar två sekunder till så ser jag att då har han gått förbi i den här väggen mm. och då kan jag ta ett steg förbi istället för att sitta hela tiden och helt spända och bara och kommer han, kommer han, nej äh, men jag hör inte, jag går fram av ah, där kommer han två sekunder senare <laughs> mm. ja men eh, konstig fråga men det, det lät som en häftig scenario, har vi något sånt spel, ett first person riktigt sneaky sneaky spel? det är det i sådana fall skulle jag säga jag har, okay. har inte spelat det eh, men som Nej. jag har förstått det så är det byggt väldigt mycket så. Okej, okay, okej. Okay, ja. mm. För det lät faktiskt som en jäkligt häftig stil ändå. Men du hade testat det, Votan. Det... Vilket av är nu? Dishonored. Ja, jo, herregud. Ja. Jag spelar första spelet, ja. ja. Ja Är det lite så att man... Det är mycket snika i det spelet. Ja, herregud. Det är nästan enbart. Ja, ja. Och det är FPS. Man, man är ju liksom en assassin. Okej. Okay. Mm. Coolt, att, för att det... det när jag tänker det framför mig så låter det som en väldigt häftigt sätt att spela spelet. För då blir det ändå lite. Även, även som. Jag, jag förstår ju vad ni säger också, det här att man vill ha koll runt hörn och man vill ha koll på det. Men ska man tänka ur. Ja. Uh, nu sitter vi här tre källor och pratar om spel. Så att, uh, verklighetsgrejen. Så uh, du kan ju inte se runt hörn. Nej, nej, nej, nej precis på det viset. För det, så, och... så, så var det ju på. Åh oh, det är ett gammalt Ett gammalt spel, vad hette det um, Soldier of Fortune mm, eh, mm. Att Då var det ju bara i First Person eh, ja. Och där var du liksom Tvungen att Gå fram till, gå fram till hörn Och liksom, liksom verkligen krama det hörnet Och liksom ja. kika runt Och det, det, det tycker jag låter som en häftig grej Det, det hade jag faktiskt velat provat Idag jo. Alltså, jo, alltså, ett, ett sånt det, spel, alltså det är uppbyggt på det sättet det låter riktigt häftigt Alltså, som sagt, Det var jäklar jäkla länge sedan jag spelat sånt spel så, mm, mm, mm. På det viset nu Så att, Ja, jag skulle också vilja testa det igen faktiskt, Helt ärligt Men har ni något FPS-spel nu som Ni verkligen längtar efter Doom Det är Doom Jag ska testa Jävlar. Overwatch också nu När öppna betan kommer mm. Se vad jag tycker om det mm, cool. Så får vi se jag skulle nog säga att mitt är här. Och det är Overwatch. Okej. Okay. För, för det, jag känner ändå att det, det, det är så pass... Det var så pass bra det jag hann få testa ändå. Och det jag har provspelat. Så att jag är väldigt sugen på faktiskt både köpa spelet och gå in när den öppnar betan öppnar igen. Då, eller öppnas upp. Mm. Mm. Cool. Och spela lite mera faktiskt. För att... Det är, ja, det är ett spel som, det, det var ett som passade mig verkligen, verkligen precis. Mm. Mm. För mig är det Titanfall 2 som jag verkligen ser fram emot som är ett FPS. Okay. Och det är just för att jag älskar Max Och där är det, ju, det är lite Call of Duty, du är Men du kan också hoppa in i Max och köra liksom, i robotar. Mm. Mm. Mm. Vi får se hur det kommer bli nu. Mm. Och nu ska du ju få en story och det är jag glad mm. över Visst, jag liksom story, Jag tycker om det det finns även om jag inte riktigt fattar det. Men jag vill veta mer om de här mexen och varför man krigar och allt sånt där. Och jag hoppas de gör en bra story i det nu. Mm, mm. Eh, har ni någonting mer ni skulle vilja prata om här i FPS? Ah, jag tänkte mest på att jag kan väl ta upp vad lyssnarna har sagt om det, mm. om inte annat. gjort. Eh, vi har ju såklart eh, min favorit HZT då. <laughs> <laughs> <Yep>. <laughs> som säger Min klara favorit har alltid varit Killzone En grym FPS och det är Någon av er som har, har testat? Turman för er som inte mm. hängde med förra avsnittet ja visst. ja visst Killzone har jag spelat Aldrig riktigt fastna för Jag tycker världen och sånt är häftig Och jag gillar mm, mm. just de här Motståndarna Mm. Jag har ett av deras huvuden i en Collectors Edition här deras hjälm och grejer, <laughs> gasmask ja. här uppe i en hylla så jag gillar allt det men jag tror aldrig jag har spelat igenom ett spel, jag har kommit till typ sista banan men sen har jag liksom bara blir det bara så pass svårt att jag känner att nej, ja det finns inte riktigt någon idé för mig att spela vidare utan jag vet att det kommer nästa, ett till spel i framtiden och då får jag liksom, då kan jag kolla upp vad som händer emellan där Mm, mm. Uh, det är roligt i några timmar Men jag har aldrig fastnat för det så pass mycket mm. Nej, nej Danne, provat? Uh, nej. nej Nej Då lämnar vi det där uh, Då har vi också Kristoffer Hårsta uh, Har inte spelat jättemånga FPS Men har, har Men har provat en del mm. Mm. Uh, jag, uh, Han fastnade för Doom Det senaste, så Doom 3 Alltså Vad ja, sa vi? Ja, ja, precis. På fredag blir fyra. Ja, precis. Exakt. <laughs> Gillade adrenalinkickarna som man fick sen är ju... Va? Nu är punkt. jag där igen i alla fall. Eller hur? Gillade Visst är det Gillade adrenalinkickarna man fick, punkt. Som man fick, precis där. <laughs> punkt. Vi tar den igen, jag därifrån. Så... <laughs> Vad sa jag? Jo, Kristoffer uh, Hårsta har inte spelat jättemånga FPS men har provat en del. Uh, han fastnade för Doom det senaste. Doom 3. 4 blir det på fredags har vi. Precis. <laughs> <laughs> Gillade adrenalinkickarna som man fick. Uh, sen är ju CS, Unreal Tournament och Quake också roliga spel där man bara springer runt och köttar. Mm. Mm. Absolut. Vi håller med rätt mm. bra där ändå, tror jag. Mm. Så har vi Albert, Ander Albert Andersson. Bulletstorm. Det är, det är lätt det roligaste FPS-spelet som, som jag har kört. Quake om det är lan. Mm. Bulletstorm kollade jag lite på förut. Jag har inte jättebra minnen. Jag vet att jag var sugen på det när det kom. Jo mm. det, är, alltså, det, det är ju ett riktigt överdrivet FPS-spel alltså. på alla vis. Det, mm. det är explosioner. Och det, som, det, som, det koncentreras på Explosioner mm. <laughs> Typ så mm. ja. Ja, och Alla FPS blir nästan roliga När man spelar När man kan sitta och ja, skrika absolut. på varandra så Absolut, absolut. Är också klockrent. Mm. Då har vi också Björn Karlsson Ett bra FPS Är när det finns lite story i spelet Och att man aldrig lämnar Första perso persons vyn När storyn Eller stora saker händer i spelet som till exempel Half-Life Prey, Bioshock med mera mm. sen så uppskattar jag även spel där man bara röjer omkring och skapar förödelse, typ som Bulletstorm eller Unreal mm. eh, och något han skulle vilja ändra på det kommer han inte på just för tillfället mm. det, det, och det var det, var det jag, vi har fått från lyssnarna om just huvudäppnet i alla fall mm. Mm. Ja, men det är Då har vi, jag tycker vi har kommit på ganska bra Vad vi tycker är intressant Inom FPS i alla fall mm, Absolut mm. och ja, Vi är ju lite olika allihopa Men i den här gruppen ja, det, det, det, det är det, det som, som gör vår lilla trio här så himla bra <laughs> ja, Alla gillar så mycket olika ja Men ändå verkar vi ha en grund i just mm. <laughs> heter Arena shooters så det är ju kul. Mm. Ja ja absolut Ska vi hoppa in i veckans fråga, då? Mm. Ja! Vem var det som kom på den? Det var, ju, det var faktiskt Herr Färna. Hette. Ja, visst var det det, mm. visst var det det. Då kan du få dra den. Ja, eller ja, när ni spelar rollspel, MMOs, typ WoW, Guild Wars och så vidare och spelar i instanser eller raids och, och sånt. Vad spelar du då helst som? Alltså vad för karaktär? Alltså tank, healer, DPS mm. eller annat? Jag kan väl börja jag spelar inte MMOs. Jag har aldrig, jag har aldrig fastnat för dem. Ja men ta rollspel överhuvudtaget då. Sådär. Eh, eh, så där, så ja. ni vet att mm. testat våv skittråkigt. Jag testar lite olika Oj. men rollspel där jag börjar alltid som en tank. Mm. Jag börjar alltid som en warrior eller barbarian eller liknande där jag bara kan köta i mig genom spelet inte bry sig med så mycket om liksom vad som händer utan mm. det är ganska lätt ändå. Sen mm. efter det mm. så börjar jag om med en ny karaktär och då blir det oftast en archer eller någonting där man får vara lite mer försiktig och hålla sig i bakgrunden. Du tål inte lika mycket. Mm. Och jag kan liksom vara mer taktisk hur jag går och vad jag ska kolla mig som när jag spelar Diablo. Alltid, som senaste Diablo 3 började med Barbarian, körde igenom hela spelet, fullt utlävlad och allting. Och sen började jag om med vad heter det, en Demon Hunter. Och eh, ja, och just för att få känslan av att spela någonting nytt, men alltid, min grund när jag spelar, börjar ett rollspel, det är att jag alltid börjar första genomkörningen med att köra en vanlig Warrior och Tank då. Mm, mm, mm. Hur är det för er? Uh, jag kan nog vara li lite likadan som dig, mm. att man, jag börjar som en tank, bara för liksom att känna av spelet och inte behöva bry sig så mycket om liksom damage och sådär. Uh, och sen blir man liksom ja, men en magiker på något vis eller en, en, en hunter DPS eller så. Uh, men ofta så kan jag också känna liksom att just hunter och så, det brukar vara väldigt OP. För just man, mm. Har, mm. man har en tank med sig hela tiden, sitt djur eller så. Mm. Eh, och liksom just det kan bli lite för lätt. Eh, så att just, jag, gillar, jag gillar att köra liksom som, som magiker eller så också, så bara för att få utmaningen. Ja, men jag är aldrig en healer, aldrig någonsin. Mm. Jag vägrar. Jag totalvägrar att vara den här som ska hila alla andra. De får gilla mm. mig skötte själv och skit ah. i andra. Mm -hmm. ja. Jag skulle ju säga att jag är en sån här jobbig jävel. för att jag, jag försöker köra allt samtidigt. <laughs> det går eh, mer eller mindre lyckat, skulle jag säga. Men, eh, men det är så jag vill spela oftast. Mm. Eh, när jag spelade WoW i mina dagar, om man säger, så då, då körde jag alltså, då körde jag verkligen så. jag, jag hade Alltså jag, jag fokuserade på i stort sett allt samtidigt åtminstone tank och DPS så att jag kunde välja vad jag ville göra mm. speciellt så tyckte jag att det var smidigt när man skulle in och göra just instanser eller raida eller sådana mm. där saker Att då gick det ändå att välja man kom den som var fokuserad som liksom var, verkligen var tank ja då fick ju han såklart göra det men jag mm. menar var det så att vi inte, man inte kunde hitta någon då kunde jag lätt kliva fram och bara japp Follow me boys. Så liksom, ja. Och är det så att det var en annan tank. Då kunde jag gå in och fortfarande göra tillräckligt mycket skada för att inte liksom behöva skämmas. Mm. Så, att det, så, så jag gillar att göra lite av allt samtidigt. För jag kunde till och med slänga in lite points på healing också ibland. Inte för att jag kunde klara av att heila ett helt party. Mm, men men jag kunde ju typ hålla koll på mig själv och kanske en till. Åtminstone. Mm. Jag kunde assistera och se till att tanken faktiskt inte dog ibland ja, om man säger precis. så. Så att jag, jag, jag gillar att köra lite av allt. För jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag vill göra. För ibland vill man bara vara den som styr och ställer och bestämmer, bara öser. Och så vill man vara den som bara springer runt och slår i all allting. Ja, det verkade vi mm. i Diablo 3 när du valde att vara munken som är just han ja. kan hila och buffra och ändå körde du Leroy Jenkins och alltid först in och bara och Jävlar, det är så jävla coolt att få spela monkey i jävla 3 faktiskt måste jag säga. Det är, det är badass. Problemet är bara ett tips. <coughs> spela inte den karaktären på det sättet om du har dålig internetuppkoppling och du kör hardcore mode kan jag säga för då dör du väldigt, väldigt fort och väldigt, väldigt ofta. Ja. <coughs> Talar av, av erfarenhet. <coughs> Vad säger lyssnarna? Jo, då har vi fått eh, svar från André Dalin Och han säger tank. Känns som att jag har mest koll på hur in instanserna ska spelas. Takten i gruppen alltså. Jag har aldrig riktigt gillat hack and slash. Så det är en helt annan nivå att tanka. Det är mera taktik. Mm. Det, det har han väl helt rätt i skulle jag säga. Mm. Det, det, det, du måste ha en, en liten annan nivå av... Tänk på det hela om du faktiskt ska vara den som tankar. För du ska ju ändå hålla koll på... Du ska ju se till att alla fokuserar på dig. Och inte vänder sig om och slår i alla dina vänner. Mm, precis. Som väldigt ofta dör ganska fort om du skulle tappa koncentrationen. Ändå. <laughs> äh, Absolut, och så, så har vi fått svar från Albert Andersson. Äh, spelar WoW och brukar köra DPS. Kul att tävla om vem som gör mest skada eller tank, mycket mer att tänka på dock, än när man kör DPS mm. och Fredrik Boffe Eriksson jag brukar köra healer eller DPS när jag spelar förut som DPS behövde man inte tänka så mycket men som healer kom man in snabbare i instanserna och så var det inte så många som ville vara healers så många var bara glada att de fick en som ville vara med och det är ju jättejättesant i alla fall när jag Spela i alla fall speciellt WoW Då var du ju, ju healer Då, då, då behövde du ju aldrig vänta någonsin. Asså. Nej, nej, du kunde, det, det, det kom ju in direkt. Mm. Danne, har du några andra upplevelser? Nej, <går> det stämmer bra det. Ja, för det var ju, alltså, det, åtminstone så kommer jag åtminstone ihåg det. Det var, <går> det var ju ingen som ville, alltså, var man, så sa man att man var healer då fick man ju vara med. Alltså, det spelade ingen roll hur bra eller dålig man var. Kunde man bara hila någonting så fick man vara med. Mm. Uh, och så har vi fått svar från HZT Igen <laughs> Spelade WoW i många år Och då var jag Shadow Priest Behövdes på många raids Då det inte var så många som tyckte om att vara healer Det är samma där som i föregående talare Kristoffer mm. uh, Hörsta. I rollspel tycker jag om att vara assassin Alltid roligt att kunna smyga runt Och göra mycket skada på roliga sätt Då har väl jag mest kört pappersvarianterna, så som Drakar och demoner och Dungeons and Dragons. I PC-väg så är ju Baldur's Gate det rollspel som jag har spelat, och då var man oftast Assassin eller Warrior. Mm. Eh, ja, det vi har lärt oss i veckans fråga är mer kärlek till healers, helt enkelt. Ja, absolut. <laughs> ja, alltså, de, de, de ska all kärlek de, de ska ha, så att säga. Annars så, annars så är ju tanks och så ganska körna. Mm. Oj, oj, oj, känner jag att Danne sitter där och är lite bitter nu? Nej, absolut Eller? inte, nej, men okej, så är nej, det ju jag, jag vägrar ju köra healer själv Totalvägrar Jag tycker bara drygt Det är fan inte mitt jobb All, Det är alltid någon som inte kan spela så är man där som åh, healar, åh. Så, Jag spelade det som det är typ i början på WoW Liksom, ja. sen så bara, nej, nej, fan, det, aldrig. Men jag vet precis vad du menar. Just de här tillfällena när man, när man själv sitter där som DPS eller som tank och bara så här, ja. men kom igen då, någon, kom, kom en healer då. Och så kommer det en som bara, åh, kör, ös! Och så bara, men du kan ju inte heala överhuvudtaget, du är helt jävla värdelös. Försvinn, försvinn. Mm, mm. Så att, och då, då är det ju oftast någon som typ har, så här, okej, okay, shit, jag måste vara med på den här instansen, så jag... Låtsas vara healer typ Och gör det jag kan mm. Så att, um, ja, nej de, de ska ha en Lås. Absolut mm. Bra den Nästa veckas avsnitt så ska vi snacka Inför E3 Så Ooh, skriv in vad ni jo, Skriv in vad ni vill se Eller hoppas att ni får se mm. Vad ni antagligen sånt som redan har Visats och vad vi, ni vill se Mer, en ny trailer på Kanske inte NX i alla fall, för det är det vi inte får se. Nej. Men någonting kul i alla fall. Så skicka in allt ni vill se inför E3 där. Och ja, veckans fråga kommer upp på Facebook för jag tror inte vi har den just nu. Mm. Är ni redo för få leka lite pojkar? Jag tror det i alla fall. Vi har ju den nya leken Vilken är trailen Där våra tävlande får lyssna på en trailer man får avsluta, säga stopp i pausatrailern. Gissa man får man tre poäng och motståndarna får noll poäng. Svarar man fel är man ute. Mm. Lyssnar vi klart så finns det tre olika poängnivåer. Eh, där man får lite hjälp av en ledtråd. Och, eh, ja, men då får båda gissa helt enkelt och känna in poäng. Så ja, vi hoppar väl rakt in. Veckans kategori är film det är en film jag är ute efter så okay. vilken är trailern en man the of the church. his purpose to rid the world oh. of the evil that infects it. Most believe his very existence is a sin. But others know he is a necessary ah, I evil. Okay, då, du, ojgud, du, jag har... du tänkte ta snuva poäng Från Danna här Ja men jag tror att jag har så fel Okej okay, låt oss höra vad är, ditt, vad är din gissning? Ska jag skriva den till dig? Äh. Nu? Nej. nu är det du som gissar Så då What? är det fel så vet Danne vad ni inte svarar för Svarar du fel eller ah. du ute ur leken? Ja jag vet uh, Hitman Det är rätt! God damn Åh oh, jag är så jävla grym oh. Helt rätt Det är hitmen från 2007 Med Timothy Oliphant som huvudrollen Snyggt oh, yes. mm. Mm. New ass oh, yeah. <laughs> Det betyder uh, att Fannan har 23 poäng Och Danne har 27 Oh yeah <laughs> Bra den Fannan oh, yeah. mm. eh, Pojkar mm. Vad är det ni ska hit nörda till nästa vecka Ja, tydligen filmtrailers. <laughs> jag kommer att kolla på så mycket gamla filmtrailers och grejer. Speltrailers. <laughs> Herregud, vad ska jag nörda? Det, det, det, det är väl det jag ska koncentrera mig på. Mm. Ja. <laughs> Bra. Fan om. Jag ska nog faktiskt äh, vara så ärlig och säga att jag ska nog försöka läsa på om vad som kommer att vara på E3. Faktiskt. Ja, det är också så nice. Och försöka, ja för, äh, men äh, ändå jag känner att just, just för tillfället så är jag inte jätteinsatt men det har varit mycket att göra. Så jag tänkte att försöka grotta ner mig ordentligt i det. Mm. Nice. Själv, Uncharted 4 utan tvekan. Sen på fredag släpps ju Doom så det blir väl förhoppningsvis blir lite av det också när jag har klarat Uncharted Dan, mm. var kan man hitta dig på internet? Twitter och Instagram på ätdunderskeg med AE istället för A. Fannan? På vår Facebook-sida. Och med hittar ni som Nico Hessard. Ni hittar podden och allting annat på abitoneurs på Facebook. abitoneurs.blog.se. Eller bara googla. Skicka in frågor. Skicka in svar. Skriva okay, in allt ni vill. Och som sagt, E3. Inför E3 kör vi nästa vecka så skriver gärna in alla spel och sånt ni hoppas ska visas upp. Mm. Så hörs vi då helt enkelt. Det gör vi. Har du ha gott? Har du gott? Hej. Hej. Skyggeling. I got a big dick!